Moricsi Görgei Arthur. Ha gyermekkorom magyar világának félistene Kosút volt, aki ez szinte imádkoztak, mint az üdvözítők egyikéhez, no akkor ugyanannak a kornak megtestesült ördöge, sátánnya, mefisztója Görgei volt, akiről csak a legmélyebb megvetéssel nyilatkoztak és a legenyhébb, amit róla mondtak, az volt, hogy hát hogy nem akad egy tiszta szívű magyar ember, aki bunkóval verje agyon az árulót. Az elnyomadtatás a nemzeti reménytelenség korát azért élhette át a magyar, mert volt egy istene, és volt egy sátányja. Attól, mint a reménycsillagtól várta a holdnapot. Ezt, mint egy fekete átkot, felelőssé tehette a tegnapért. Azért a görgei elleni gyűlölet sohasem érte el, meg sem közelítette intenzitásban a kosút imádat hőfokát. A kosútért érzett lelkesedés a legmélyebb kis gazda rétegig egyenlő volt. A görgei elleni áldáz indulat inkább csak egy... Intellectuel elemé volt az olyan ábrándozóki. Tudomást vett róla mindenki, és a tényt, hogy elárulta a hazát, elkönyvelték. De ehhez mindig volt valami hozzátennivaló a komolyabb gondolkozásúaknál. Valami olyan, hogy nem lehet egyet tenni mindenért. És már abban a korban, a múlt század végén, a magasabb rétegekben meg is indult a görgeire vízió. Én, aki fanatikus anyának a hatása alatt nőttem, osztoztam gyermekül a hazaáruló ellenidőben. És roppant megütődés volt számomra, mikor nagybátyámtól, aki szellemi nevelő apám volt, Gyulai Pál külső baráti köréhez tartozott. Könnyed, tiszta felmentést kaptam görgeire. De még úgy érettségiző diákkoromban is, emlékszem, volt bátyámmal egy csatám, amikor a Debrecenben kisdiákkoromba hallott érvel támadtam meg. Igen? Hát miért hallgatta Sámsomból a debreceni csata ágyudörgését tétlenül? Miért nem jött Nagy Sándornak segítségére? Nagybátyám, aki nem volt tudósa a harcok részleteinek, nem tudott válaszolni és én büszke voltam győzelmemre. Csak később, egyetemi éveim után ismerkedtem meg a görgei kérdéssel jobban. S mire harminc éves lettem, regényt akartam írni 48-ról, amelynek már görgei volt a hőse. Ekkor történt, hogy miután már hatalmas körgyűjteményt állítottam össze a forradalomra vonatkozó művekből, amelynek alapja a Görgei István munkája volt. Váratlanul megjelent magyar nyelven Görgei Artur, Mein Leben und Wirken in Ungarn, im Jahre Aktienférzis, Neuenférzis című könyve. A könyvet azonnal mohóns egyszerre elolvastam, teljes hatása alá kerültem ennek a nagyszerű műnek amely egy rendkívüli lélek személyes szuggesztiója a jó akaratúzs befolyást ró lélekre. Milyen rettenetes, mondtam a feleségemnek szegénynek, hogy itt él még a hős, és nem mehetek el hozzá, nem beszélhetek vele, és nem szoríthatom meg a kezét ennek az élővér tanúnak. Hát miért nem? mondta ő, aki velem olvasta végig a kétkötetes nagy művet. Menjen el hozzá, és kérje meg a hozzátartozóit, hogy fogadja. Azonnal elmentem. Ez 1912 tavaszán volt. Úgy emlékszem, valahol az akadémia közelében lakott. Az húga fogadott Návai Lenke, aki hű gondozója, s lelki társa volt mert Görgeit sok balságban az a szerencse érte az élettől, hogy családi körben istenítők és imádók vették körül. Tehát amit az öccse csinált vele, az szinte történelmi csoda. Görgei István egy hosszú életet szentelt annak az egyetlen célnak, hogy bátyjának tüzes Eckermannja, imádója, sorsának igazolója legyen. Nába Lenke ismerte a nevem, s megígérte, hogy bár a tábornok idegens, új embert már nem akar megismerni, mégis megpróbál kieszközölni egy fogadtatást nála. Két nappal később már szemben ültünk a tábordokkal. Görgei már akkor igen volt, 94 éves. Meglepett, ahogy felállt, hogy alacsony ember. Vékony, kis, meg előre esett fejű, kutató szemű öreg úr volt. A feleségem ráesett a kezére, és megcsókolta azt. Ő elkapta a kezét, s erőszakkal ő is keze csókolt a fiatalasszonynak. és már könnyes lett a szeme. Egy angol könyv volt a kezében. Mosolyogva, reketes hangon beszélt. Valami olyat mondott, hogy most angolul, néhány év alatt perfekt angol lett. kapta azt a könyvet, amit éppen olvasott. Néztem őt. Belenéztem különös, világos kék szemébe, és megláttam tükörfényes tar homloka felett a feje bubján a dudorodást, a komáromi sebesülésének emlékét. Tábornok úr, mondtam, ha ön akkor nem harminc éves lett volna. A tábornok és egyszerre láz és pirosság öntötte el az arcát. Igaz, mondtas, éreztem a kirobbanó hívben, hogy akkor igen, akkor a detronizáció után elfogadta volna utat. Az egész fecsegő fiskális bandával. Én akkor nagyobb benne voltam könyvének a legmélyebb érzéseiben. Életének valósággal a titkait éreztem, és minden szó, amit mondtam, pontosan gyújtott. S a tábornok nem sokára csodálatos, vallomásszerű szavakat dördült ki magából. Pillanatok alatt oly közel voltunk a legfő problémáknál, mintha együtt éltünk volna a nagy időkben. Hiszen már régen elmentek akkor a bajtársak, és mindazok, akik egész közelről ismerték az ő lelki világát. 63 éve élt már egyedül lelkének titkaival, és most egy-egy szó bombájára kitört belőle a védekezés. A titkok leleplezése. Örökkár, hogy akkor pontosan le nem írtam az összes szavait. De bele akartam építeni a regénybe. Aztán nem sokára jött a világháború, és epizód, de most a szabadságharc hőskorát. De akkor görgei szenvedély dúlt a lelkiségének, roppant titkait robbantotta ki. Az apám kiáltott fel égő szemekkel, belerekedve reked hangjának legmélyebb dühével. Az. az nem volt ember. Az egy lump volt. Az anyám. Nem féltem a haláltól, mert meg akartam halni. Minden csatába azzal mentem, hogy kitártam magam a golyóknak. Bele a csata legnagyobb tüzébe, s kitártam a karom, és azt kiáltottam. Anyám! És láttam őt az égben. Némán és megdöbbenve égtem. Dábornok úr, mondtam, önnek fiatal felesége volt. A tábornok könnyes indulattal volt. – Az nem tartozik ide. – Az nem számított. – Arról ne beszéljünk. – Az semmi se volt. Oly rendkívüli izgalom vett erőt rajta, hogy Návai Lenke ilyetten integetett a háta mögül, hogy hát elég, ne szóljak többet. A tábornok öklét összeszorítva gesztikulált, s hörgő hangok szakadtak fel belőle. Mikor eljöttünk, Návai Lenke, aki szintén mélyen meg volt rendülve, csorgó könnyei törülgetve mondta a másik szobában. Évtizedek óta vagyok mellette, de ilyen izgalomban még nem láttam. Nem hiszem, hogy valaha hallottam volna, hogy a szüleiről beszélt volna. Akkor egy cikket írtam az élővér tanúról a nyugatban. Utána a meghívást kaptam Visegrádra, és meglátogattam. De akkor nyugodt volt és szelít. Csodálkoztam, hogy megismert, szeretettel szorongatta a kezem, és kért, hogy sokszor jöjjek el hozzá. Többször nem mentem. Beteg is lett, s a családot izgatta, hogy a búcsúzásnál sírt és megölelt. Ez a találkozás perdöntő volt, róla való érzéseimet örökre befolyásolta, és ítéletemet megszabta az egész ember, és az egész hősi élet felől. Ez volt a magyar história legnagyobb kondotierjé, mondtam róla. Görgei harminc éves volt, vagyontalan, állástalan senki. Amikor belépett a forradalom harcába. Nem volt semmi vesztenivalója, és nem volt keresni valója sem. Ha Kandatérinek mondom, ez csak azt jelentheti, hogy egy tönkrement életvállalkozója volt. Ezt még szerződtették a harcra, de tisztán a kard embere volt, nem az állam nem volt ezzel az országgal semmi koncepciója, de nem volt az életével sem. Nem akart hódító lenni, és nem akart államalkotó sem. Rendkívüli katonai zseni volt, aki ezzel a zsenivel nem akart alkotni, nem akart uralkodni, nem akart uralmat alapítani, sem magának, sem az államnak. A nép katonájának tekintette magát, már nem kellett neki sem főhatalom, sem jutalom. Különösen komplikált jellem volt. Eszköz akart lenni csupán a sors kezében. Egy szál kart, semmi más. Görgei Artúr régi magyar nemesi család gyermeke volt. Családja német eredetű, de oly régi, a 12. századig megy vissza a családi genealógia, hogy a germán vér, beházasodások, vérkeveredések útján már régen eloszlott, ha csak közvetlen édesanyja révél fel nem frissült, hiszen anyja szepességi német leágy volt. Ettől eltekintve bízvást lehetne tipikus magyar nemes család ivadékának tekinteni. Az hát apja pláne egy tipikus magyar könnyelmű úr volt, akinek a kezén az utolsó fillérig elúszott, ami az ősi birtokból még rájuk maradt. Na de annyira elúszott, hogy az apja önmagát is, gyermekeit is a legmélyebb ínségbe sodorta. Ez az anyagi romlás a gyermek életét megbérgezte. Végtelen önérzett! Büszke jellem volt ez a fiú, aki nem akart katona lenni. Csak azért ment erre a pályára, mert 14 éves korában érett észszel belátta, hogy más útja nincs, csak ha felveszik ingyenes növendéknek egy katonai iskolába. Itt volt azután 27 éves koráig a császár katonája. Békebeli katona! Aki a lét minimum alatt megszabott zsoltból élt, és akinek még hadnagy korában is, reggeliek komiszkenyér volt, ebédje komiszkenyér, vacsorája komiszkenyér, amit maga írja egy levélben. És olyan ember szava ez, akinek hinni kell? A végre tökéletesen felőrlődött, s bírhatatlan volt a tiszti proletárságba való tengődés. Kilépett. Fégyes bizonyítványokkal, svéki nélkül. Elindult, hogy tudományos pályára menjen, vegyész akart lenni egyetemi tanár. De az apai örökség, a született dac nem bírta ezt sem, a laboratórium szívós és igénytelen alázatosságát. Nem született remetének, sem haszkétának. Voltak a hajlamok benne erre is, de ugyanolyan, vagy még szélsőségesebb vágy a dicsőségre. Egyszerre vad és felelősség nélküli lépéssel kidobta magát erről a vadáról is. Éppen 1848 tavaszán... Ismeretlen, vagy fel nem derített, s nem tisztázott módon házasságot kötött. Ott hagyta az egyetemet, és hazament nagynénye birtokára gazdának. Prágából Bécsen és Pozsonyon átkerült haza az Árva megyei Toporcra, és útközben megérezte a márciusi napok lélegzet elállító leheletét. Pozsonyban a karzatról megnézte az ország nagyjait a diétán, s mikor új otthonába ért, láng és tűz gyötörte, s teljesen alkalmatlan volt arra, hogy egy középszerű nénike késegítő keze lába legyen. Beállott katonának. Belerobbant a kitört forradalomba. Íme, itt áll előttünk egy harminc éves fiatal férfi aki az életnek szokatlanul nehéz iskoláját végezte el, aki megtanult a minimumból megélni, az élet minden javait lenézni, és önérzetem maximumát élvezni. Itt áll egy fiatal férfi, akinek semmi igénye nincs testiekben, de a legmagasabb követelésekkel áll szemben önmagával, és az élettel úgy szegül szembe, minden ponton s minden irányban, hogy csak a legnagyobb munka s a legnagyobb érvényesülés érdekli. Politikával sohasem foglalkozott. A nemzet életéről keveset tud. A nagy és ragyogó koreszméknek odadobta magát, de nem tudja, hogy ezek az eszmék hova vezetnek. Sem tudása, sem kritikája nincs a tömegek a nemzet életének kérdéseiben. Semmibe sem bízik, csak önmagában. Semmi irányító számára nincs, csak a zsedéje. Semmi segítségre szüksége nincs, csak önmagára. Valósággal ki van cizellálva, mint a damaszkuszi penge. Hajthatatlan egyéniség, amely csak egy irányt ismer, a harcot. Ezen a téren lángész, amely visszafolytva, fenyegető megsemmisülésre ítélve retteg az élettől. Villám gyorsan ítél, s ítélete mellett kitart. A döntő szót ő mondja ki, s vaserő és acélfizikum szolgálja amit akar, arra életét játszva teszi föl. Kardot köt végre, és az akar úgy van oda az oldalához, s a jelleméhez, hogy a kettő többi elválaszthatatlan. Egy szál kard, ez ő. 1848 májusában azt az értesítést kapja István öcsétől, aki Pesten él, hogy a forradalom kitört, a Honvéd hadsereget szervezik. Azondal ír neki, hogyha mint kvétált főhadnagyot századosi rangban fölveszik, jelentkezik. Fölvették. Május 24-én indul, június elején Pesten van. Egész szeptemberig lógós vagy lényegtelen feladatokkal van megbízva. Szeptember elején őrnagyjá nevezik ki, és megbízást kap, hogy Szolnok megyében újoncozzon, szervezze a nemzetőröket. Na, itt mindjárt összezördül, ridegen és kegyetlenül a vár megye uraival. Szeptember végén a Csepeli Duna mellett amikor Jelesics már léptekkel közeledik a magyar főváros felé. Katonai kordon tartásával bízzák meg. Itt szeptember 29-én elfog, s főbelő egy mágnást. Ez a tette belesüvölt, beleordít a közvéleménybe. Az első teror tett. Nevét a hír szárnyára kapja. Pár nap múlva vakmerőlevélben kritizálja az országgyűlés előtt a fővezér Móga tábornok hadászati tetteit s jellemét. Október 4-én megbízást kap, hogy különítményével vonuljon a horvátok ellen, és beosztják a legszélsőségesebb politikus katona Percel Móric alá. Négy nap alatt, a legrenitensebb módon, Fővezére parancsainak sútbadobásával, az ő munkájának eredménye a Jelesics erejének szétszórása. A perccel október 6-án főbe akarja lőni. Október 8-án ezredessé léptetik elő. Három nap múlva Kossuth személyesen fogadja, és megbízza azzal, hogy azonnal menjen a Feldunai hadakhoz, amelyek Bécs ellen indulnak titokban tábornokká kinevezve, és az összes magyar hadak fővezéri megbízásával. Fatális ómen! Ozoránál október 6-án egy századdal fegyverlerakásra kényszerít egy horvát ezredet. Egy évvel később az ő világosi fegyverletétele miatt főbe lövik, vagy felakasztják mindazokat, akik a nagyszerű harcnak hősei lettek. Egy hónap alatt a névtelen senkiből a legmagasabb polcra jut. A dicsőség és a hatalom maximumát éri el, amiről többre nem is viheti. Egy hónap alatt lógós századosból tábornok, és a magyar hadak fővezére, a következő lépése már nem lehet szolgálati, csak egyéni. Ezt a lépést azonban sohasem teszi meg. Megmarad katonának, megmarad eszköznek a politikai hatalma kezében. Megmarad lárpolár művésznek a csatamezőkön. Meghatós, megdöbbentő végig kísérni pályáján, ahogy a mezitlábas honvédeket szakszerű hősökké és félistenekké képezi ki. A svehati csatától végig a téli hadjárat mesébe illő útján eljut odáig, hogy február elején már mindenki rettek tőle, s út féltékenységből megfosztja a fővezérségtől, s fölébe emeli Dembinskit, a lengyel tehetetlen öreget közben meg kell tennie első politikai lépését, mert a kard politikai hatalommal teszi. Kiadja a váci kiáltványt, amely a lojális hűség s a forradalom elleni hadüzönet jelszava. Ezt a jelszót azonban nem a lelkedik tája, hanem a katonai helyzet kényszerűsége. Ha ezt a jelszót politikai meggyőződés diktálja, kezében a jövő. Kezében van az a politikai kibontakozás, amelyet csak 19 év múlva annyi vérveszteség és annyi szenvedés után ér el, Deák Ferenc. De Görgei nem volt politikus. Saját kiáltványát nem tudja elbírálni. Annak súlyát nem érzi. Mint letett fővezér február 12-től március 31-ig alárendelt szerepet visz Dembinski, azután Fetter fővezérsége alatt, és megelégszik azzal, hogy egyiket a másik után lehetetlenné teszi. Április 1 újra kinevezik ideiglenes fővezérré s most jön egyszerre a honvédcsaták diadalmas, csodálatos útja. Győzelem, győzelemre! Mit ír? A politika idegen terület neki. Április 8-án Kossuth négy szem közt megsejteti vele, hogy mire készül. Vagy nem érti, vagy nem akarja tudomásul venni. Bár egész lelke ellenszegül, a négy négyszemközti beszélgetés után, mikor Kossuth a tisztikar előtt szónoklatot tart, amelyel elő akarja őket készíteni a detronizációra, ő hallgat. És mikor április 14-én hírét veszi a debreceni államcsínynek, felháborodik, és bevonul az esküszegő kormányba hadügyminiszternek. Ettől kezdve lelke meghasollik. Útja a katonai csodatételek, s a katonai elcsüggedések zavar. Már ott áll, hogy bele kellene avatkoznia. Neki kellene kézbe vennie a politikai diktatúrát. Hiába vannak, akik tanácsolják neki? Nem meri. Nem vállalja. Nem látja tisztán az utat. S lehanyatlik dicsősége napja, megtörik a fél isteni nimbusz. Úgy jár, mint a remek színész, akinek elfogyott a szövege. és ő nem tud magának új felvonást írni. Még ravas is lesz, mint a gyönge, mert gyönge a politika útvesztőiben. Eltéved, és már nem tudja, hova lépjen, mit tegyen. Kiad egy manifestumot, amely megcáfolja a váci kiáltványt, és az esküszegő rúd dinasztia ellen köti le magát. Közben fantasztikus gondolatai vannak, hogy Buda elfoglalása után, mint győztes, a határra vonul, s felszólítja a császár, a kibékülésre. Megzavart elme, időfesérlés. Már céltalan, mint katoda is. Debrecenben ő hűti le a békepártot. A vágmenti hadvezetése boldogtalan, csüggett, meghasonlik önmagával. Érzi, hogy a magyarok fogják felakasztani. Elbocsájtását kérje? Megrendült benne a hit. Már kirepül a jelszó, hogy áruló, holott ő mindig a népért küzdött, soha a kormányért. Elmozdítják a hadsereg éléről, de mielőtt tudomásul venné, jön a komáromi csata, amelyben életének legfényesebb tettét hajtja végre. Megsebesült, helyén maradt, és megválasztott fővezérének lerálja magát. Beteg. Apátia. Eltávozásra felbontaná a hadsereget, és ezzel vége volna azonnal az egész harcnak. Rima szombatban tárgyal a maga az orosz követekkel. De 25 ezer emberével kétségbe egyt is leköti, foglalkoztatja a 130 ezer főnyi orosz hadsereget. Nem lehet diktátorra tenni, mondja szemere, hát urunk lenne. S jön a vég. Szeged arad. Jön végre a félnapos diktatúra. Leteszi a fegyvert. Leteszi a fegyvert. De hogy teszi le? Leteszi, mint katona, és mint a politika analfabétája. Leteszi, mert nem szereti a vért feláldozni, ha van menekülésre lehetőség. Hiszen ha hősi harcban el akarta volna veszteni a hadseregét. Számtalan szor megtehette volna, de ő mindig megmentette a hadat. Megszökött a leglehetetlenebb keletcégből. Az első városi szökése fel a bányavárosokba, városokba, és a második az orosz hadak roppant kelegéből Miskolc felé. Megszökik Tokajnál, s kikerüli Komáromnál, és utolsó útján is, Éppen érkezik meg kellő úton a Beretyó mellett Debrecen szeged felé. Aradon sem akar ezer ember lemészároltatni, mert szüksége van az emberre a hazának, s leteszi a fegyvert az orosz kezébe. Megvető szavakkal illeti az osztrák hadsereget, amelyet beindék tönkre csépelt bárhol is találkozott vele. Az osztrák hadsereget, amelyet soha úgy senki meg nem alázott, mint ő, és ezzel örök és végzetes sebet üt az osztrák hatalom szívében. Leteszi a fegyvert, mint egy kondottieri, akinek a kardbecsülete mindennél fontosabb. Letette volna úgy, hogy béke jobbot nyújt a hatalomnak, amely itt maradt felettünk, akinek napok múlva ki vagyunk szolgáltatva. Nem az volt az árulás, hogy letette a fegyvert, hanem az, hogy megölte a politikai gondolatot. A nemzetcs a hatalom kibékítését. Hegedűs Lorán múlt vasárnapi cikkében a Pesti Hírlabban a petőkönyvével foglalkozva igen fontos szempontot vett fel. Azt állapítja meg, hogy Trianonban benne van a görgei, és a kosút világosi ténye. Görgei a szabadságharc alatt, amint én is konstatálom, a legnagyobb csapást mérte az osztrák hatalom katonai presztízsére, és ezt még fokozta s nyilvánvalóvá tette, amikor a fegyverletételnél kijelentette, hogy a fegyverét csak az orosznak hajlandó átnyújtani. Különben inkább lekaszaboltatja magát és seregét. De olyan ellenségnek meg nem adja magát, amelyet a harc minden egyes esetben megvert. Ebből Ausztria és Oroszország között egy messze menő hiúság is féltékenységi ellentét fejlődött ki, és ennek a következménye volt, hogy a krími háborúban Ausztria szerződése ellenére Oroszország ellen dolgozott, és viszont Ausztriának ezt a világosi napokból kisarja tettét, Oroszország soha sem felejte el. Ez a féltékenység hozta azt a balkánpolitikát, amelynek végeredménye a világháború lett. Trianonban tehát benne van Kossuth és Görgei szereplése is. Ez a gondolat igen fontos és helytálló, s vezérfonala lehet a világháborús kérdés tanulmányozásának. Meg kell azonban vizsgálni azt, hogy görgei részéről helyes volt-e a magyarság szempontjának ez a lépés. A Rákóczi vesztett forradalom után vetődött fel először, hogy a magyar koronát fölojálották Nagy Péternek, az orosz cárnak. Ugyanígy a vesztett forradalom után támadt az ideja, hogy Magyarország orosz protektorátus kérjen. Magyarországot Szent István szakította el keletől, Hogy helyes volt-e, azt ezer év mutatta meg. Ha Szent István a kelettel marad, akkor Magyarország régen beleolvad az orosz impériumba. Ugyanaz történik a Rákóczi, Bercsényi vagy a Kossuth-Görgei indítvány esetén is, és ma benne volnánk az orosz világban. Magyarország bármi is az ezer év előtti eredet kérdése, már akár a honfoglaló magyarság hozta az egészet mint a régi históriai felfogást tanítja, akár a honalapító türk magyarság olvad bele az itt talált ugor egyéb eredeti magyarságba, ahogy a nyugat legutóbbi számában Marja Laki is Lajos tanulmánya keresi az utat. Bizonyos, hogy az utolsó évezred a magyarságot nyugat gyermekévé tette. Keleti gyökereken ered, de nyugati az egész kultúránk, s világ és életszemléletünk. Ezt az orosz abszolutizmus csak összetörhette, és megsemmisíthette volna. Vagy kivágyik az orosz befolyásra, akár a múltban, akár a jelenben? Ha a görgei vetette volna fel ezt a gondolatot, nem valószínű, hogy Bercsényit akarta volna követni. Őt legfeljebb a katonai helyzet sodorta felé. Hát Kossuthnál inkább el lehet képzelni a történelmi hatást, de azt is, hogy el tudott képzelni valami mentő lehetőséget a saját kormányzósága maradandóvá tételére. Görgei semmi esetre sem gondolt uralmi valószínűségre a saját számára. Hát persze, akár kivetette fel, szerencsétlen gondolat volt. A Görgei részéről még szerencsétlenebb, mint bárki mástól, mert ellentétben áll egész gondolatvilágával. Görgei számára csak a Deák Ferenc későbbi koncepciója volt lehetséges. A Váci kiáltvány adója csak azon az úton mehetett, amelyiken elindult. Az helyes lehetett volna, hasznos és hatékony. De csak akkor, ha valami következetesség és céltudatosság lett volna benne. Görgei azonban nem volt politikus, nem volt koncepciója a magyarság számára. Nagy művész volt, a maga nemében alkotó zseni, de nem volt üzletember. Ahogy a világ legnagyobb költője sem alkalmas, a legegyszerűbb könyvesbolt vezetésére. Görgei katonai lángész, lírikus, mint egy tirteusz, s nem értett ahhoz a bolthoz, amit úgy hívnak, hogy Magyarország. Amit tett, tette, mint katona, aki kénytelen volt politikai tényt is cselekedni. Csodálatos szeszélye a sorsnak, hogy életben maradt. A nemzet szemében ez volt a legfőbb bűne. Ezt nem lehetett, s ezt nem tudták megmagyarázni két emberöltőn keresztül. Ő nem érezte soha, hol tévedett. Nem érezhette, mert egyetlen gondolata sem volt abban az irányban, mivel nem volt politikus. Fiatal ember volt, akinek nem volt ideje bölcsé öregedni. Túl gyorsan jutott el a legmagasabb fokra, s túl rövid ideje volt megérlelni az életet. Szakember maradt a katonai mezőkön, a legnagyobb zsenik közül, de nem nyerte el az élet politikai bölcsességét. Históriánk három legnagyobb hadvezére, Mátyás király, Betlen Gábor s Görgely Artúr. Az első kettő azonban nem a hazáért harcolt. Nekik a harc arra való volt, hogy politikai céljaikat elérjék. Mátyás nagy európai birodalmat akart alapítani. Meg akarta szerezni a magyarság számára a döntő szót Nyugat-Európa felett. Betlen Gábor szintén nyugatra tört, mert a magyarnak ezer év óta csak a nyugat a vágya, s a reménytelenségek világa. Egyikük sem nyert a nyugat képviselői felett oly ragyogó győzelmet, mint Görgei. S milyen tragédia? Görgeit a kelet tepertele. Görgei, mint jelenség, inkább egy idegenhez hasonlít a -e Földön, aki, mint vendég jelent meg, hogy a legnagyobb hadvezérítetteket hajtsa végre ezeket a síkokon. Szaboljai Eugénhoz, a török hatalom összetörőjéhez. Eugén sem volt politikus, csak katonas, csak a hadművésze. El is pusztult a politika labirintjaiban, mert neki sem adatott meg, hogy a tömegek életének titkos vonalait megértse. Így Görgei másodrendűvé vált a nagy politikus mellett. Kosut árnyékában kellett maradnia. Olvasom leveleit, gondolatait a politika dolgairól későbbi időkből. Nem tisztult ki előtte azon túl sem. Sem a magyar, sem a világpolitika. Nem látod bele a jövőbe. Hitet tesz, hogy a monarhia szét nem bomolhat mindaddig, míg Európa térképet tökéletesen meg nem változik. Ugyanabban az időben, mikor Kossuth teljesen s végzetesen látja a nemzetiségi kérdés problémáját. Mindegy. Görgei nagy ember volt, szakember, de a maga nemében a legnagyobbak közül való. Áruló? Soha. Egyetlen gondolatában sem volt. Az az epizód kitűnően jellemzi, mikor egy vidéki állomáson később felismerik, s megabcugolják. Az állomás főnök felajánlja szobáját, de nem fogadja el. Lefekszik egy fapadra, és a legnagyobb nyugalommal elalszik. A tömeg közel jön, és megdöbbenve látják, hogy az áruló milyen édesen tud aludni a fertelem és az utálat tengere közepette. Görgei nyugodtan alhatott. A lelkiismeretét semmi sem bánthatta, kötelességét híven teljesítette, és az a büszke öntudat élhetett benne rendületlenül, hogy a magyar kardnak, a magyar vitésségnek ő volt utolsó legendás hőse. adassék a nagy katonának, akinek nem adatott meg, hogy örömét érezhesse hősiességének.